Më të ndëruar të lishikuës, pa që jam e shira dhe begatita Allahut të qofshin me ju. Filim ishtë të dashur të lishikuës, më lejoni që në emrë të stafi drejtuës, të ju rëj përzemërsish për feste në madhët Kurban Bajramit. Me fatë festa Kurban Bajramit, pa që jam e shira dhe begatita Allahut të qofshin me ju. Si zakonish, në gjdo të ejnët, a kohemi bashk për të realizuar emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar për gjigjenë. Inderuari Hojj Alaudina Bazi është edhe sante me mua për të ju përgjigjur pyjtjeve të cilat ju i keni drejtuar në adresen ton pyjtje e qesejivis kësë.com. E selamu aleikum, inderuar dhe mirë se erdhe. Aleikum selamu, mirë se i gjejtë. Nesër është feste madhe përgjithë muslimanet anë e kënd botës ku do që jemi dhe pyjtje të radhes kanë të bëjmë pikrish me këte fest. Për të mosës gjatur shumë, unë do doja që të elezojmë pyjtje në radhes Sa dit është festa kur ban bajramit dhe qëfar simbolizon kjo feste madrishme për vetë besimtaret Thotë se duat e di kur është koha kur ne i filojmë Thënjët e të kbireve pas namazëve Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahun e larsuar e lafderojmë i dërgojmë salavatë dhe selam me pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë muslimanve që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Filimisht edhe unë uh, uroj festën e kurban bajramit të gjithë shikuazve të këti emisioni, por edhe të gjithë muslimanve anë e mba në botës, edhe lusë Allahun subhanëm e tala ta që këtë fest të kalojmë në gzime dhe hare, edhe të jemi nga ata që Allahu i larsom ndai ka pranuar veprat e mira dhe na ka shpërblirë për to. Për sa i përket pyetjes së parë në lidhje me ditët e sa janë ditët e Kurban Bayramit, themi se fillimisht çdo popull, çdo fe, çdo shoqëri ka festa apo ka ditë të caktuara të cilat gjat vitit të cilat ditë i veçojnë nga ditët e zakonshme të vitit. Edhe muslimanët gjithashtu kanë dy festa të cilat i dallojnë gjatë vitit, ato janë do të thot festa e Kurban Bayramit edhe festa e Fitr Bayramit. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam thot me një hadith të saktë se çdo popull ka festat e veta, edhe muslimanët i kanë dy festa, ato janë do të thot festa e Kurban Bayramit, Fitr Bayramit, apo e Kurban Bayramit. Pasaj gjithashtu është edhe një hadith i sakt të sënë e shënan imam Tirmidhiu dhe të tjeret, se kur i dërguar i Allahot, lafdrimi dhe pacha qofshin bitë, bëri hijretin dhe erë dhe në Medine, takoj ensarët banorët e Medine se i festanin dy festa të ignorancës. Do thot dy festa që i kishin tradit i festanin, ata gjatkohësitëre. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasalam udhreqtohet atyre dhe thot se e, vërtet Allahu elarsum u akaz avancuar juve këto dy festa të ignorancës me dy festa të muslimanëve, ato janë do të thot festa e qurban Bayramit edhe festa e Fitr Bayramit. Ë e veçanta çfarë kisha më thënë do thot në në në çështjen e festave të muslimanëve është se e veçantë dhe karakteristika e këtyre dy festave të muslimanëve qëndron në atë se për dallim ndërsa popujt dhe shoqëritë tjera festat e tyre i ndërlidhin vetëm me me ndonjë ngjarje historike e cila ka ngjarr dikur herët, pastaj ata e festojnë do thotë, ata e kujtojnë do thotë atë ngjarje vazhdimisht çdo vit, tek musliman krahas kësaj, do thotë festat dy festat në ngërthejnë në vete shumë objektiva e, të tjera, krahas përkujtimit të njareve dhe ndodhive të cilat ka ndodh dhe thot me, me heret. Me fjal tjera, edhe festa Kurban Bajramit, edhe festa Fitr Bajramit, e, ndodh në, në përmbyllje të adhurimeve që konsideron për thel pësore në, në fenë tonë islame. E, festa Fitr Bajramit edhi se ndodh pas përfundimit të muaj të Ramazanit, kur besimtar do thotë e përmbyll një muaj të, të tërë ku kanë agjeruar dhe kanë qenë të përkushtuar ndaj Allahut Lartësuar, edhe pas përfundimit të këtij muaji e festojnë do të thotë kët arritje dhe kët sukses. Prandaj besimtarët e përmbyllin agjerimin e muajit Ramazanit me festimin të cilën e bëjnë do të thotë në fund të këtij muaje. Gjithashtu edhe Kurban Bajrami realizohet muathër kur besimtarët e kryejn urdhrin e pestë të Islamit, Haxhin, edhe pasi që çndrojnë në Arafat një ditë para Bajramit, edhe kalojnë natën në Muzdelife, ë vjen dita e Kurban Bayramit ku ata festojnë, edhe gjithashtu në këtë kohë bëjnë do të thotë bëjnë thërien edhe të kurbanit. Kurse për sa i përket ditëve se sa zgjatin këto, e, festa Kurban dit, dit, dit, de, e Kurban Bayramit zgjat 4 ditë. Fillon do të thotë ditë, do të thonë 4 ditë, deri prej e, momentit kur falet namazi i Kurban namazi i Bayramit deri në në ditën e katërt në perëndim, kret kjo konsidero do thot fest e muslimanve ku atyre do thot u preferohohet te vizitohen ndermjet veti te urojn do thot kët fest edhe do thot te solidarizohen me te varfrit edhe kështu me radh kurse përsa për sa i përket pyetjes tjetër në lidhje me tekbirët është fjala për tekbirët që i preferohen besimtarit thot gjatë kohës së namazeve duket edhe javën e kaluar kemi fol për tekbirët ave kemi thënë se ato preferohen gjatë dur 10 ditëve të Dhulhijjes, prej ditës së parë deri deri në ditën e 10, preferohet vazhdimisht besimtarit të thotë këto këto tekbire, po në gjatë fillimit të festës së qurban qurban banamit, këto tekbire do të thot preferohet të bëhen në kohë të caktuar, posaçërisht pas faljes së namazeve farze preferohet besimtari të i thot të kbiret, dhe thot pasi që t'japë selam, para se të thot Allahuma në të selam o mingë selam, dhe thot duan, t'i thot të të kbiret në gjdo namaz, duke fillu prej ditës Arafatit, dhe thot ditës 9 dhul hijgjës në namaz në sabahit, deri në ditën e 4 në ikindi, preferohet gjatë tërgë saj kohë që aj vazhdimisht pas namaz e farze, t'i thot të kbiret, Inshallah është për tekbirat Allahu akbar Allahu akbar la ilahe illa Allahu wallahu akbar Allahu akbar wallillahi alhamd Ekziston disa uh, forma me të cilat pejgamberi Saham i ka thënë tekbirat, mirë po kjo është më e njohura. Përkthimi është Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka zot askush që meriton të adurohet përveç Allahut me të drejtë, edhe e, Allahu është më i madhi dhe aty i ta, ta kanë falënderimi kjo është do thot ajo për sa i përket takbireve. Gjithashtu edhe pyetja radhësindëruar ka të bëj pikërisht me këtë festë madhëshme, pra me festën e Kurban Bayramit. Një besimtar na ka shkruar dhe ka thënë që I came to leer on ose alirohem nga ky obligim për prerjen e kurbanit e ka fjalën, pasi punoj thot, jam i martuar, kam vajzë, ytoj gjithashtu thot me prindrit e mi dhe babai i tij është në marrëdhënie pune. Çdo herë këtë obligim thot se e kryen babai i, baba i tij a është në kuptueshme thot a jam i liruar nga ky obligim apo duhet edhe un ta ta bëj prerjen e kurbanit Kurban Bajrami kurban prerja e kurbanit është një rit me të cilën ngarkohet besimtari ta kryej milpo është një rit i cili nuk është obligativ për çdo besimtar zakonisht do thot ky rit me të ngarkohet e, e i zotit shtëpisë i si themi ne do thot përgjësi i familjes edhe prandaj Themi se ë mjafton do thot një therrje për një familje, pa marr parasysh a është familje e ngushtë që është vetëm e, prindi me me gruan edhe fëmijët apo është familje e zgjeruar ku bën pjesë edhe edhe familjar të tjerë, sikurse themi prindër të djalit e kështu me radhë. Prandaj themi se në në rastin konkret, nëse ju jeta tani bashkë me prindërit e juaj edhe keni do thot gjithë aktivitetin do thot zhvillohet brenda familjes suaj do thot në në në bashkësi atëre Juve ju mjafton do thot një një thirrje argumenti për kët është se vet tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe sahabëve edhe muslimanëve në përgjithësi ka qenë kështu tregohet se njën të, e Jub el Ansari do thon një nga shokët e pejgamberit lavdrimi dhe pas sa qofshin mbi të është pyet se si ka qenë forma e thirrjes së se kurbanit gjatë uh, kohës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai thot se kan ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alajhi wasallam yudhi'i an an vsefheu wan ahli beitheu fyaakuluna wayut'imun ku po thot ky sahabiu se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një njeri e thërte një kurban për veten e tij edhe për familjen e tij edhe prej atij kurbanit uh, ushqehej vet edhe ushqehen u sheheshin të tjeret. Në komentimin e këti hadithit të sën jabën më barekë furi, dhe thotë gjatë komentimit të tërmidiut, koleksionit të tërmidiut, kur e komenton këtë hadith, thotë se nga kjo hadith në zërrim, se mjafton për zotin e shtepis, si thejmi ne, dhe thotë për përgjesin e familjes, që të therë një kurban, edhe ajo, dhe thotë, vlenë apo tështë m vlen edhe për anëtar të tjerë të familjes. Kështu ka vepruar edhe vetë pejgamberi sallallahu alejselam në hadithe të sakta ku tregon se ka kur ka therr kurban, ka thënë o Zot e, ky kurban është e, e, për hirtanin, do thot nga ana ime, edhe për familjen time. Do thot e ka vënë bon atë edhe për veten e tij, edhe për familjen time. Prandaj themi se nëse ju jetoni së bashku me prindërit pa marr parasysh edhe pse ju punoni, atëra mjaftojnë do thot një therrje per me realizu kët urdhër të Allahut të lartësuar. Por nëse nga i keni do të thotë rrethanat edhe kushtet e mira e, materiale, a therr nëse thirrni ju edhe ju domthonjë një kurban tjetër, atëre kjo padyshim që ka shpërbim edhe edhe është do të thotë e pranuar edhe është më mirë. Varësisht do thotë prej rrethanave dhe mundësive. Obligim nuk është, mirë po nëse dëshirojnë do thotë në fond preferuar, atëre mund ta bëni kët. Allah e he... favoren ti. Po sigurisht. Në të resikues hocë i ndëruar, ju përshëndet dhe gjithashtu ju falënderoj për përgjigjja që jepni. Ndërkohë e ka dhënë një pyetje e un do ta lexoj atë. Thotë kështu: "E kam bërë një thot ta prej qurban dhe më intereson se kur është koha më e mirë që të therrim qurbanin dhe nëse therrim lop, cila ose cilat duhet të jenë kriteret që duhet të kemi parasysh?" Allahu ju shpërblet. Urojmë për këtë vendosëshmëri edhe lusim Allahën subhënë wa ta'ala që t'ju shperblej për këtë vendosëshmëri edhe për këtë rrit që deshirën e ta kryeni, kurse përsa i përket ditve se kur është me e preferuar apo do të duhej të therët kurban e themi se koha e për therjes filan me njëherë pas falje se namazit e bajramit ë ky është momenti kur fillon edhe zakonisht do thotë në fakt do thotë ky është momenti më i preferuar kur kërkohet prej besimtarit ta bëj thjerin më një herë pas faljes së së namazit pastaj kjo kohë zgjat deri në ditën e tretë të Kurban Bayramit do thot në, i lejo do thot edhe ditëve tjera edhe në ditën e dytë edhe në ditën e tretë madje e, e saktë edhe pse disa dietar kan thon se në ditën e katërt nuk vlen e saktë është se vlen edhe në në ditën e katërt nëse nëse dëshirojmë të bëh therrjen atëherë ta bëjmë edhe në kët ditë para perëndimit të diellit edhe një herë do thot po po e, po e formuloj do thot ditët për më i kuptu më mirë koha e therrjes fillon prej ditës së parë mëngjer pas faljes së namazit të bajramit deri në ditën e katërt para perëndimit të diellit. Ë e pre, koha më e preferuar është më një herë pas faljes së namazit, do thot ditën ditën e parë. Ë ndërsa në lidhje me thjerrjen e qurbanit, nëse është llojit, do të thonë se thjerrim lop, atëre themi se fillimisht do thot qurbani mund të bëhet e, dele mund bëhet do thotë lop, po mund bëhet edhe edhe deve, varësisht do thotë prej rrethanave dhe mundësive, mundësive që i kemi në dispozicion. Nëse qurbani të cilën dëshirojmë ta therrim është dele, atëherë ajo uh, vlen do thotë për një person, gjajsisht për një familje. Mirë, po nëse dëshirojmë të therrim lop, atëherë uh, një lop vlen për katë, për 7 persona, do thotë për 7 familje ë kështu që kjo është do thot ajo ajo dallimi i parë domthonë ndërmjet therjes së qurbanit nëse është dele edhe nëse është lop apo deve gjithashtu. ë ë kjo është kriteri i parë që duhet të kjet para sysh. Do thot është e mundur që 7 njerëz 7 krye familjar me një fjalë do thot të mlidhen së bashku edhe ta therrin një lop së bashku edhe ta ndajnë atë në në 7 pjesë dhe në këtë konsiderohet se sesi pritur ka bën ashtu që ju duhet në përputhje me konditat islame. E, ndërsa sa i përket kritereve kritereve tjera që duhet me pas parasysh sikurse në lop edhe edhe në në dele themi se janë kritere të njohura ndërto është që kurbanit të syn dëshirojmë ta thjerim duhet të jetë i shëndetshëm do thotë mos jetë i smur, të ketë ndonjë mangësi qoftë truporë apo apo ndukje E, pastaj duhet të kijet kujdes se nëse se është dele duhet i ketë më shumë se 6 muaj dhe nëse është e, lop duhet i ketë më shumë se 2 vite. E, gjithashtu duhet domthonë kjet parasysh se preferohet që therin ta bëj krye familjar i vet, do thot me me me dorën e ty, me dorën e ti, ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi waslem me qurbanet që i ka prer por edhe nëse autorizon diku dikë, do thotë nuk ka gjë të keqe me kusht që të bëhet domadha therrja në përputhje me me mësimet islame. Pastaj gjithashtu lejohet edhe të mirret ndonjë kasap për ta bërë therrjen, por këtu duhet të ketë parasysh një gjë që e, fatkesish disa prej muslimanëve u do thotë nuk e kanë të qartë, ajo është se kur bëhet pagesa e kasapit, atë kjo pagesë i bëhet do thotë nga qurbani qoft duke ia dhënë lkurën apo diçka nga mishi i qurbanit dhe kjo nuk lejohet do të thotë do të mund të japim lkurën e qurbanit dhe këtë ta llogarisim si ta llogarisim si pagesë kasapit për arsyesë se kanë ndalu pejgamberi sahasem që të pagohet do të thotë kasapi nga do të thotë qurbanit të cilin e fërrim por e, duhet që të bëhet pagjesa veçan të thot e kasapit. Këtojnë do të në përgjësi ato që duhet me pas parasysh besimtari, edhe një herëthejme i lusim Allah në subhanahu t'ala që të gjithë besimtarët i shpërblej për këtë sakrifiz të cilën e bëjnë do të thot përhirtë Allah të larsum, për arsye se me të vërdetë thërja kurbanit është një rrit që nuk është shumë nuk është i thjeshtë në në shariatin islam Allahu i Lartësuam thot në Kur'an e urdhron pejgamberin sallallahu alajhi wasallam gjithashtu do thot të gjithë muslimanët pas tij fasalli lirabbika wanhar në surën in kalkauthar inna a'tainakal kaukauthar thot Allahu i Lartësuam fasalli lirabbika wanhar dhe falti namaz edhe therr do thot bëjë therrjen për hir të Allahut Lartësuam Pra ky në kët ajet e veçantë do thotë e këtij ajeti është se përmenden dy dy rite, falja e namazit edhe thjerja e qurbanit. Prandaj komentatorët e Kur'anit kur flasin për kët ajet thonë se Allahu i la usum në kët ajet i ka përmendur dy dy rite që janë të veçanta secili do thotë në në në veten e tij. Namazi do thotë ka të bëjë me një adhyrim trupor të sin e kryen njeriu fizikisht, edhe e thjerja e qurbani që është një adhyrim të sin e kryen njeriu, do thot me pasurinë të sin ja ka dhën Allahu lartsom. Prandaj ë, ë, është një një krahasim shumë shumë i, i i urt tek Allahu lartsom sepse i ka vëçuar do thot përmendjen e këtyre dy urdhrave në në kët ajet të Allahut lartsom. Allah e di më së miri. Nëser pranoj ditë e parë kur van Bajramit dhe një kusisht i bie që tetë ditë e jumë. Në opinion thot një teleshikues qarkullojn fjalë të ndryshme që nuk është mirë dha gjëra të tilla. Si do ti përgjigjesh në ju nderuar këtë? Është e vërtetë se kanë dëgjuar edhe unë, është një butkuptim në në masën e gjër tek populli se sikurse nuk është e mundur që të bie do thot e, Bajrami në ditën e jumë ose nëse ndodh kjo atë është shenjë e keqe apo para gjykojnë do të gjërat këtila, themi se e, e veçanta e, e kësaj është se Ekziston një numër i konsiderueshëm i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat vërtetojnë se më kështu ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ekziston një numër i haditheve që vërtetojnë se edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur thotë që ti bie kur ti bie bajrami mund në ditën e e xhumad, thotë ditën e pramte. Dhe në kët nuk ka kurfar të keqe edhe çdo pretendim se ë ndjell do thot në ndonjë të keqja apo është një shenjë jo e mirë apo nuk ka mundësi të ndodh këtoj do thot parajykime edhe bestytniqe nuk kanë kurfar kurfar bazën në sharia tin islam në një hadith që e shëndon Imam Tirmidhiu Ahmedi dhe disa tjer, të tjerë tregohet se Muawia ibn Sufjan një shok i Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam është pyetur nga një tabin se a, kanë alesem, në në gjumua, a ka ndodhur kur në pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam që ti bie bajramin ditën e xumah ai ka thon po ka ndodhur edhe është përgjigjë, do të thot, me pozitivisht. Gjithashtu janë edhe një numër haditeve tjera. Ndo shta, e veçanta e krejt kësaj, do të thot, qëndronë atës se nësëndodh që dita, në ditën e gjuma me qenë Bajram, atëre besimtarët të cilët e kanë falë namazën e Bajramit edhe kanë prezentu në, në hytëbën të cilën e mban imami, lirohen me një fja lirohen nga falja e namazit të gjumas edhe prezentimin në, në hydben e gjumas. Ashtu, si thot pegameri sallallal e samë në një hadith, se e, nëse ndodhë që i bije, dhe thot, e, bajrami në ditën e gjumas, atërë e mjaftën, dhe thot, e, që ata njerës të cilë kanë prezentu në, në bajram, u mjaftën atyre apo në, e, lirohen nga falja e namazit të gjumas. Edhe në vend të faljes e namazit të gjumas, te xhumos e fal do thot namazën e drekës. Ky është domon ajo dallimi apo e veçantë e, e kësaj ndodhije, do thot nëse nëse i bie do thot Bajrami në ditën e xhumës. Nuk ka do thot ndonjë ndonjë çështje tjetër që ka të bëjë me kët. Allah e di më së miri. Hu xhëndruar, Allahu ju shpërblef për përgjigje të dhëna. Ndërsa juve të dashur teleshikues, ju njoftoj se tani do të bëjmë një shkputje të shkurtër, por sigurisht do të rikthehemi sërish në studio për të lexuar pyetjet e radhës. <ininā brasile> Oh mm -hmm. Asalamu As alaikum, të nderuar të rishikues, pas kësaj shpụtje të shkurtër rikthehemi sërish në studio për të lezuar pyetjet e radhës. Hoxhë i nderuar, një vëllejëlindër i nderuar na ka shkruar dhe ju ka falënderuar gjithashtu për përgjigjet e dhëna, është i interesuar, thotë si mund të më ndihmoni kur ju flasim njerëzve për Islamin dhe për faljen e namazit, ata arsyetojnë me fjalën se jam të zënë. Dua thotë një përgjigje të plotë nga ty në mënyrë që të mund të kemi dikim të gjithë të tjerat është vërtet fatkesi shumë për njerëzve kur bisedojmë me ta i flasin për Islamin edhe e konsiderojnë veten musliman kanë do të thotë mendime të mira në lidhje me Islamin edhe praktikat islamin e Islamit në përgjithësi shohim domanon që kanë një janë do të thotë kthyer në në islam edhe kanë mendime të mira në në gjitha këto por fatkesish kur u thuhet atyre se duhet edhe në praktik do të thotë ta, ta manifestojmë do të thotë këtë këtë pajtueshmëri edhe këtë këtë islam të thënë e bartin në zemrat e tyre atëherë arsyetimi i tyre është sikur se sikurse nuk kanë kohë, janë të zënë, kanë punë të madha ose e, forma e punës të sënë e bëjnë dhe thëtë u, u, u pengon atyre që, që të falin namazin e kështu me ratë dhe thëtë me regullë e kështu me ratë. Themi, e, fatkesisht, e, dhe thotë kjo në përgjësi është arsvetim edhe justifikim i këtyre njerëzve, të sëllet në fakt nuk e kanë kuptu vleren edhe e, synimin se qëfar nështë, çfarë kërkuhet apo çfarë është urtësia e faljes së namazit për për besimtarin. Prandaj ata kreqet atë faljen e e shikojnë nga pikpamja se është domosdoshmë një një një puntë se ne duhet për me, për me e kry, duhet së pari të pastrohem ti ti pastrojmë rrobat të cilat i kemi, pastaj do thotë ti kushtojmë do thotë një një kohë e caktuar do thotë për falje e kështu me radhë do thot kreet ai vështrimi i tyre që ja bëjn namazin është vetëm nga nga ky aspekt, nga aspekti i, i punës që kërkohet ta ti bëjmë. Nuk është domos nga nuk e shikojnë edhe nuk e vështrojnë do thot e, e, këtë çështje edhe nga nga fusha edhe aspekte tjera. Prandaj ju themi do thot këtyre fillimisht arsyetimi se nuk kemi kohë ose jemi të zënë me punë, do thot nuk është e qendrueshme për arsye se kemë do thotë shampoj e shampoj të njerëzve të cilët si, ndoshta kanë shumë shumë punë, janë të, të ngarkuar me obligime dhe me me punë të ndryshme, megjithatë arrin do thotë thot, të përmbahen do thotë faljes së namazeve në kohën e caktuar edhe kanë mundësi në një të njëjtën kohë edhe të kryejn ato obligime dhe punë të cilat i kanë mbi vete. ë shambollm e thjesh në kët është vetëm vetë do thotë jeta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka qenë i ngarkuar me obligime me me punë dhe me detyra e kështu me radhë megjithatë kur kjo nuk ka nuk ka ngjarrë që që këto obligime ta devijon edhe ta shmangun nga përkushtimi ndaj Allahut i Lartësuar edhe të jetë do thotë mos kryes apo mos mos falës i namazeve të cilat i ka caktuar Allahu i Lartësuar gjat ditës Pastaj gjithashtu, nëse jabojmë një vështrim nga një aspekt tjetër, themi se pa dyshim se si linjeri, pa marë për asysh, a është përgjeshës i familjes, ka familje, apo është një pjestar, një një dialosh i ri e kështu më radhë, të gjithë në jetën e përdishme kanë obligime edhe dëtyra ë qoftë do thot me shkollim, qoftë do thot me në marrëdhënie pune, pastaj njeriu ka obligime të ndryshme në jetën e përditshme, ka obligime ndaj kolegëve të punës gjatë ka obligime do thot në punën që syn e kryen, pastaj ka obligime ndaj familjes, ndaj gruas, ndaj fëmijëve, pastaj ka ob obligime ndaj prindërve, ka obligime ndaj farefisit, ndaj e, eh vizitatëve të ndrëshme që ja bëjnë do thot familjes së gjerë e kështu me radh, do thot tërë jeta do thot është e mbushur me me obligime dhe përgjegjësi. Edhe njeriu gjatë jetës përditshme, gjatë ditës do thot mundohet që për secilin nga këto tu jejë momente dhe kohë të caktuara që tu ajap do thot hakun të gjithë këtyre kur e, por kur vjen puna tek Allahu el Arsuma dhe krijuesi i tij atëri këtu dor zot e thot nuk kam kohë për këtë. Do thotë jo e kuptueshme se edhe edhe nëse nëse ndalem edhe të mendojm subhanallahu njeriu do thotë pas ska kohë për familen, ka kohë për gruan, për fëmijët, për prindërit, për farefisin, për vizita për rekreacion, do thot dal do thot të shëtis e kështu me radh, edhe nuk ka kohë gjatë ditës të thot i kushtoj në disa momente. Do të thon nëse nëse e marrëm si sham kohën e cila e, shpenzohet në faljen e namazeve të gjitha e, së bashku nuk shkojnë më shumë se gjysmë ore dhe nuk ka mundësi nga 24 orë të cilat i ka në dispozicion gjatë gjatës së ditës edhe natës, nuk ka mundësi të i kushtoj kriusit të tij do thot një gjysmë ore, do thot është është shumë shumë vetëm justifikim do të thotë kjo kjo çka thuhet nga këta njerëz prandaj lutim Allahun e Allah larësuar që ti vetë di se këta njerëz ata kanë parasysh se e, puna edhe koha e çela kërkohet për për foljen e namazeve nuk ka shnjë kohë e madhe nuk është një kohë që i shpenzon njeriu do të thotë apo e pengon e shmang nga fitimi i pasurisë apo nga puna e përditshmërisë në të kundërtan namazi për të duhet më qenë shtytës që ai jetë edhe më më i suksesshëm në këto punë që ta ta ta formë do të thotë atë mbështetjen që duhet me pasbesimtari në krijuesin e tij në dorën e të cilit është çdo çdo punë edhe çdo vepër edhe me vullnetin e të cilit realizo çdo gjë prandaj besimtari për besimtari namazi namazi jo që duhet më thën penges për ai për me qenë i suksesshëm në të kundërtën duhet me qenë e, shtytës për të që ai të jetë më i suksesshëm në përditshmërinë e tij Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem shpesh herë qur prekupohej me diçka nga kjo botë apo e mërzitej mërzitej te diçka do thot nga nga obligimet edhe punët e kësaj bote shpesh herë e thirtë Bilalin edhe kur hynte koha e namazit i thoshte Bilal o Bilal thirr ezanin edhe qetsona do thot me me me thirrjen edhe me me përkushtimin ndaj Allahut t'lartësuam se aty e djejim do thot prehjen edhe edhe qetësin për për për ne Prandaj e themi se e, për një njerëz të këtill duhet të të të flasim për namazin nga ky aspekt do thot se çfar kontribuan edhe çfar që është qëllimi synimi i namazit për besimtarin nuk osh, nuk duhet shikohet namazi sikurse një një tërësi e, e e veprave, praktikave fizike të cilat besimtari i kryen me me trupin e tij edhe mjafton me kash asesi do thot namazi është shumë më i madh se kjo namazi do thot është një një një rit, një adhyrim me të cilën njeriu ngritet nga nga materiale e kësaj bote edhe i afrohet kryusit e ti edhe i dorzot ati në dorën e cilit është dëgjër, edhe këtu do të thotë me këtë pajtu shmëri edhe me këtë me kët prehje të cilën e gjện besimtari kur i mbështetet Allahut lartsuam, atëherë pas përfundimit kur i kthehet punën punës të cilën e ka lënë, atëherë padyshim ai do të do të jetë më i suksesshëm edhe do ta ketë parasysh miktyrën e Allahut, edhe do të jetë më i drejtë do thotë, edhe në raporte me të tjerët edhe kështu me radhë. Për kët, do thotë të flasësh ka shumë çfarë thuhet, por inshallah ndoshta e, me kaç po pa po e përmbyllim edhe themi se e, fatkesisht e, kjo çka thon ata njerëz se se pretendojnë se nuk kemi kohë të falemi e kështu me radhë janë vetëm justifikime prandaj edhe Allahu i largsom thot me një me një ajet balil insanu ala nafsihi basira walo alqa ma'azir vërtet Allahu i largsom vërtet besimtari vërtet njeriu për veten e tij do thot i ka e sheh do thot se ku ku gjendet do thot se si si është gjendja e tij edhe pse gjithmonë do thot ka dëshirë që të që veprave apo mangësive të të, të, të tija tu jejë vazhdimisht do thot arsye time do thot për edhe justifikime pra kjo është natyra e njeriu prandaj edhe të tillt janë me kë, me këtë thënie e dinë edhe në veten e tyre se nuk është e qendrueshme kjo që thojnë por vetëm forma e arsyetimit që ta justifikojnë do thot at mos veprimtë tyre. Lusim Allahun subhanehu ve talla me me uzukta edhe me me vendos do thot në rrugën e hajrit, Allahu e di më së miri. Gja gjithë historisë njerëzit kanë qenë kurështar për ditur se kur do të ndodh fundi i botës, pra kur do të ndodh kiameti, shpikrisht e pyet ja për këtë emision. Êh, është e vërtet, do thot se Në kureshën e njerëzve, posa që është, këra haza saj që ka shumë për e njerëzve cështë e mohojnë, dhe thëtë fundin e kësaj bote, besimtari muslimani dhe thëtë besënë se kjo botë sa do që tjetë e gjatë, ashtu qësh e ka pasë filimin, dhe thëtë a ketë edhe, edhe fundin, fundin e sajë por për sa i përket se kohës kur do t'i vijë fundi kësaj bote dhe kur do të ndodh si i themi ne me gjuan e sheriatit dita e kiametit themi se kjo kjo dituri është një nga ato të cilat e, nuk i di askush tjetër përveç Allahut lartsuam do thot është një një dituri që s'e ka dit as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prandaj Edhe në Kuran, Allahu lërsunë, thëtë, jesë alunë në Quran, Arsum, thot, Jes ka anis saati, e janë mursahëa, kullë fi ma anë të minë dhikraha, ila rabbika mund tëhaha. Po thëtë Allahu lërsunë me këtë ajet, po i drejdojtë pegamberi sallallahu alai usanë, po i, po i thëtë, të pyesin ty o Muhammed se kur është dita e kiametit, fundi, momenti i fundit në në iksaj bote, Fima anta min dhikraha do thot thua ju ti atyre se çfar do mund çfar përfitoni ju nga përkujtimi apo nga njohuria e kësaj kësaj dite e, fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha e dituria rreth kësaj gjendet vetëm tek Allahu i Largsuar. Do thot nuk e di kët askush tjetër. ë në kët ajet edhe ajetet e tjera vërtetojnë se diturinë për për ndodhjen e ditës së fundit ë kët e di vetëm Allahu i Largsuar. Gjithashtu ekziston edhe një hadith i saktë të cilën e shënon edhe Imam Buhariu edhe Muslimi në koleksionet e tyre ku një njeri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i thot oi dërguar i Allahut thot Kur është dita e momenti i fundit, do ta dita e Kiametit. Atëre i dërguari sallallahu alajhi wasallam pa u përgjigjë se kët nuk e di as un, as askush nga njerëzit nuk e di, e di vetëm për Allah, vetëm Allahu el-arsum, i përgjigjet do thotë me me një pyetje, domethënë me një pyetje tjetër thotë se çfarë ke përgatitur ti për kët ditë për të cilën po pyet. Ëh, edhe ky sahabi thotë turprohet, edhe ul kokën. A thot vallahi, o i dërkur, Allah nuk më përgadit në ndonjë veprë apo në ndonjë punë të madhe të asaj që kam bë, por e, e dua Allahun të e dhe të dërguarin e tij. Do thot kam dashuri, edhe do thot e dua Allahun edhe të dërguarin e tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqesh. Edhe do thot e vrej, do thot se është turpru se pse ka bërë këtë pyetje. Atëherë i thot al mar'u ma man ahab. I dërguar ai Allahut për me e, e, më largua turpin të cilën e ka fituë për këtë pyetje i thotë se njeriu ditën e gjykimit do të ringjalllet me ata njerëz që i ka dashur do thotë e e, e pergjson do thotë se nesër ditën e gjykimit pa marr parasysh se kur do të ndodhë do thotë kjo e, do thotë ringjallja e paralelon se njeriu ditën e gjykimit do të i ai person ditën e gjykimit do të ringjallen me ata njerëz që që i ka i ka dashur Më një fjalë e thot Pejgamberi sahasem e ka shfrytzuq kët pyetje te këti sahabiu, do thot me këshillim, edhe gjithashtu ë ja ka bë me dije se e, nuk është shumë e rëndësishme njeriu ta hulumtoj apo ta kuptoj se kur do të ndodh fundi i kësaj bote, e rëndësishme është se çfarë ne kemi përgatitur, edhe me çfarë do thot do të ballafaqohemi, do ta ballafaqojm Allahun e Larsun do thot në kët ditë e e cila patjetër do të ndodh e, dikur pamarr para s'e dim në apo nuk e dim. Allah e di më së miri. Huaj e nderuar e lexojmë dhë pyetjen e fundit për këtë emision. Një motër e nderuar na ka shkruar dhe ka thënë që ka probleme të shumta në familje, pasi ajo vazhdimisht lexon Kur'anin dhe fal namazin. Prindrit akuzojnë atë se po merret shumë me fen dhe faktikisht e bëjnë që ajo të ndihet e dobët dhe të çaj shpesh herë. Thot më flisni diçka rreth durimit dhe rreth rëndësisë së saj, pasi më ndodhet që shpesh herë të çaj dhe ndihem e dobët. Fatke si shtë kjo pyëtje do thotë në një formë në ashtin të... Kjo si shtë duhet logaritum që edhe për indrit mund të nashikojnë dhe si do t'ju përgjigjën e dhe atyre? Po. Qka do t'ju përrasis? Fatke si shtë do thotë kjo pyëtje për, për ne do thotë në një formë që na, na japin të mërzitemi pakës sepse ndodhë kjo në për familjet që kanë tradit islamet, qoftë do thot edhe edhe do thot në kontradikt familjare do thot islame më herët. Por fatkesish nga e dim do thot se në çfarë ka kaluar populli jon do thot në dekadat e, e mëhershme në kohën e komunizmit kur fatkesish shumë prej familjeve e, e, ka qen shkak do thot mësimi edhe sistemi i asaj kohe që shumë nga familjet largohen nga mësimet islame edhe edhe nga ato ndoshta më më themeloret prandaj kjo kohë kur është është bota do thot praktikimi i islamit më publike edhe njerzit do thot të lexojnë vajdimisht edhe i kuptojnë ato vlerat e sakta të islamit e përçafon praktikën islame edhe bëhen musliman të devotshëm ndonë do të thotë që të ket një lloj një lloj ballafaçimi me familjet e tyre që janë larg prej islamit. E, themi fillimisht se rezultati i këtij po them kushtimisht ndoshta është e natyrshme se pse kjo ndodh duke pas parasysh kto ce i përmenda pak më herët e, e rastin edhe rrethana te cilat ka ka kaluar ky popull megjithatë gjithashtu e kemi përmend edhe m duket ne emisionin e kaluar fatkesish do thot ne këtë një kontribut mjaft të mirë negativisht do thot e, kryen apo bën edhe edhe media do thot televizioni dhe mediat e ndryshme te cilat të vazhdimisht e, publikojnë edhe shfaqin pamje jo të mira e, në lidhje me islamin dhe muslimantë në përgjithësi, edhe këto e, shkaktojnë që këto familje do të thotë që, që të krijojnë një lloj antipatie ndaj islamit edhe muslimanëve në përgjithësi, edhe të mendojnë se e, kjo fe do të thotë islami që kanë një gjë e rrezikshme, një gjë që duhet t'ja kemi frikën, edhe kur shohin që dikush nga pjesëtarët e familjes së tyre ndonjë iri, ndonjë djalë apo ndonjë vajzë i afrohet islamit, filon të praktikojt diçkan nga mësimet islame, atër të, të manifestojnë, do të thotë, një, një arogans edhe një refuzim edhe një kundërshtim të, ndoshtë adhe në shumë rast edhe të pa logik shumë, fatkesisht. In shala, do të thotë, me kalimin e kohës, shpresojmë që të largohët, do të thotë, këj botë kuptim i gabuar në lidje me islamin edhe shpresojmë, do të thotë, që me kalimin e kohës, me përhapjen e islamit edhe fjalës së së xoxhallarëve edhe atyre thirrësve të cilë mundohen ta përhapin këtë fjalë në çdo mundësitë që kem, e e kanë që ndryshojë do thotë kjo gjendje te ato familje, kurse për sa i përket pyetjes konkrete rreth kësaj vajze, them se si duket do thotë nga nga pyetja, kjo vajzëin ka shumë e ndjeshme edhe po ndikojnë ka në në domthonë edhe nga nga ndodhi do thotë që janë shumë të thjeshta në familje e posaçëris do thotë ndoshta ato kundërshtime edhe refuzimi i familjes e, si duket do thotë po po ndikohet shumë shpejt nga ato ato ngjarje të cilat ndodhin në familje prandaj unë e themi se i themi do thotë fillimisht kësaj vajzë të jetë e e durueshme edhe të mundohet do thotë që mos ti vej në zemër çdo ndodhi apo çdo pak nasi të sin e shprehin do thotë familjarët në lidhje me me me përçafimin e saj të islamit për arsyesë se duke i pas para syr ato rrethana të cilat i i, i tregova pak më herët timër do thotë në një formë si diçka natyrshme edhe të të, të të mos mërzitet sepse për shembull baba i thotë ose praktikoj fen apo mos e bëj kët apo at nga Islami, ë për arsyesë se kjo në një formë është normale, ashtu si qysh e theka më herët. Por në anën tjetër të mundohet që të jetë, do thotë, më pozitive ajo, do thotë, në në sjelljet e, e saj, fillimisht du, duke qenë e mirë sjellshme me me ta, duke u munduar do thotë që që gjithmon të jetë korekte, dhe thot, në, në sile me ta të jetë e drejtë, dhe thot, gjithashtu që të mundot në, në bisedat të ndryshme të flasë atyre për pozitivitetet e islamit, të atregoj atyre se ajo që servohet në për medjet të ndryshme, në për televzionet dhe ajo që ka u të uh, regohet atyre në, me antë të këtyre medjive, nuk janë, dhe thot, të, të sakta në lidhje me islamin, mirë po e janë vetëm propagandë e cila përhapët vazhdimisht me tendenca të caktuara nga armisht e islamit, e islami është diqka tjetër. Pra ndaj, pastaj gjithashtu le të mundohet brenda mundësive, që të them do të të një hapë konkret që mund të të ndërmer, ndërmer kjo vajz, është që të mundohet vazhdimisht dhe mund familjet kanë lidhje në, Çoq do thot me familje të tjera e, që në për ato familje të ket do thot njerëz që nd praktikuojnë islamin madje ndoshta edhe hoxëllar e të ken do thot afërsim me këtë familje të mundohet ndoshta me ata hoxëllar që të të të të lidh do thot një një fond të lidhjes me kë, me me familjen e saj edhe ndoshta paraprakisht ta informoj hoxhin e fjal e cila ka njohurim atë familje ta informoj se ky kjo vajzë po ballafaqohet me këto probleme e mundësisht domon të vi aj apo takohet me prindrin me familjarë që të jetë kjo më spontanisht është më mirë edhe të mundohet të thotë që aj do thotë aj do thotë të mundohet të thotë të futet do thotë qoftë edhe në polemika të bisedoj me familjarët edhe ti largoj ato keq kuptime që i kanë ata familjarët në raport me Islamin mendoj se kjo ndikon shumë dhe thotë në largimin e këtyre botëkuptimeve të gabuara në përgjithësi ë edhe është një kontribut i madh. Pastaj gjithashtu unë mendoj që në familje gjë mund të ketë të thotë njerz që qofshin të afër Agjallart apo djemtë Agjallarve apo hallat e këtu më radh që të ketë të thotë dikush që fal namazin është praktikus, nëse vjen një vizita të ndryshme, ti shfryzoj kjo vajza këto vizita që të hapin debatohet për Islamin edhe të mundohet me an të këtyre bisedave të hapta që të jenë vazhdimisht spontane që t në një formë apo apo tjetër, të mundohet do thotë ti largoj ato ato ë ide do thotë të gabuara që janë do thotë në në raport me Islamin. Losim Allahun subhanahu wa taala që këtë vajzë do thotë ta ta forcoj do thotë në këtë rrugë që sin e ka marr, edhe inshallah do thotë të jetë e durueshme në në ballafaçimin me me familjarët e tij, edhe inshallah mendoj nuk e di të thotë se sa kohë ka filluar do thot praktikën same po mendoj se ky kundërshtim fillimisht ndodhet tek familjes familjes në fillim do thot kur kur ndodh do thot ndryshimi tek tek vajza e tyre e me kalimin e kohës kur kur vren ata do thot sjellje të mirë nga vajza që ajo ka ndryshuar për të mirë vazhdimisht atëre unë mendoj që me kalimin e kohës pas një viti apo dy apo tre që edhe ata do do do të ndryshojnë do thot mendimin e tyre në raport me Islamin edhe me kët vajzën në përgjithësi Allahu e di më së miri Para përmbylljes së emisionit, ju sigurisht do t'ju uroni të lishikuesit tanë, nëse keni ndonjë porosi, ju lutem. Po Allah i shpërbleft, do thot për këtë mundësi që po ma jepni. ë edhe një herë do thot shojëi rastin ti, uroj të gjithë muslimanëve festën e Kurban Bayramit, edhe lut us Allahun e larësuar që kët fest ta kalojmë me gëzim e hare. Edhe i këshilloj gjithashtu muslimanët që gjatë kësaj feste të mundohen do thot ta të bëjnë vizita, të ndërsjelta, po sashisht e kata njerëz të, me cilër, dhe thot, të, të vizitohen rralë herë. Pastaj i përosisëm që mos tiharojmë, dhe thot, këtyre ditve të varfre që i kanë në familje, apo edhe, edhe e, të afermit në përgjësi, e, që mundohen, dhe thot, që këtyre ditve të festat, të ndihmojnë atyre që edhe ta të të, të ndijen gëzim e, për këtë festë, pastaj gjithashtu të smurt të cilët ekzistojnë në familjet e tyre në familjen e Gjerçit tu i vizitojnë ata edhe tu jenë aty pranë dhe tu afusin do thotë edhe në zemrat e tyre gëzimin edhe kështu më radh. Ë ndoshta kisha pa edhe një vërejtje nëse nëse mledohet në, kët, në, në këtë në këtë çështje, gjithashtu është një fatkesish është një traditë e përhapur tek muslimanë në përgjysë në në rajonin ton që vazhdimisht do thotë festave të e bajrameve bën vizita te varrezave edhe atyre krahas që bëhet vizita marrin me vete lapata apo apo mjete të ndryshme të punës edhe mundohen do thotë që ti rregullojnë këto varra edhe mendojnë se kjo është një rit që duhet kryhet gjat festës së së bajrameve themin se fatkesish ky rit do thotë nuk është nuk është nuk qendron në në në islam edhe është një rit do thotë që nuk ka kurfar bazë në në jurisprudencën islame, madje kjo vlerësohet tek në islam do thotë si risi diçka që nuk ka qenë e njohur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e sahabëve. Prandaj i këshilloj të gjithë ata musliman që dëshirojnë të jenë në përputhje me ligjet dhe obligimet e Allahut të, Allah të Lartësuar, që mos ta veçojnë këtë ditë, edhe mos pretendojnë se kjo ditë është një nga ditët në të cilat duhet të të bëhet vizita e varrezave, edhe të rregullohen varrezat e këtu me radh për arsye se kjo është një praktikë e pa që nuk është e qëndrueshme dhe nuk ka kurfar argumentin e Islam. M duket se nga një në një nga emisione të mëhershme kemi folur për vizitat e varrezave dhe kemi përmendur aty se vizita e varrezave është e preferuar për besimtarin, mirëpo duhet të ketë parasysh që kjo vizitë mos pretenduohet se ekzistojnë ditë të veçanta për të vizituar të vdekurit, sikurse që Në këtë ras do të të pretendojnë njësa se dita e bajramit është ajo dita që preferohet dhe është një dit e veçan që duhet do të të vizitohen varezat. Kjo do të të nuk është e qëndrushme edhe nuk ka kurfar baze në shëriatin islam, Allah e dhe mësë mirë. Hoqin ndëruar, unë ju falim ndëroj për gjitha përgjigje të dhena dhe për vetë prezencën të uaj. Të dashur tele shikues, para se të ndahemi, më lejoni që edhe një herë në emër të stafit drejtues këti të këtij emisioni, t'ju uroj përzemërisht festën e madhe të Kurban Bayramit. Me fat për Kurban Bayramin, paqja, mëshira dhe beqata e Allahut qofshin me ju.